Луїза Хей. Мудрість жінки. Для жінок настав час подолати бар'єри самообмеження. Ви можете бути значно більшими, ніж насмілювалися мріяти. Вступ. Створювати щось нове і свіже вдається значно краще, якщо ми свідомо завершуєте вже готове і вимислюєте нове. Крістіан Нортруп Лікар. Насамперед, будь ласка, пам'ятайте, що всі вчителі це просто кроки на вашому шляху до зростання. Я теж один із таких кроків. Не цілителька, бо нікого не зцілюю. Я тут, щоб допомогти вам віднайти свою силу, щоб поділитися своїми ідеями. Закликаю вас читати багато книжок і навчатися в багатьох викладачів, оскільки жодна людина чи система не можуть охопити всього. Життя надто широке, щоб ми могли повністю його осягнути, життя повсякчас зростає і розширюється. Тож візьміть найкраще з того, що прочитаєте в цій книзі. Погляньте інформацію, скористайтеся нею та йдіть далі до інших учителів. Повсякчас розширюйте і поглиблюйте власне розуміння життя. Усіх жінок, серед них і ви, і я, з дитинства соромлять і звинувачують. Наші батьки і суспільство програмували нас на те, щоб думати і поводитися певним чином, бути жінками з усіма правилами, нормами і розчаруваннями, пов'язаними з цією жіночою роллю. Дехто з нас із великим задоволенням грає цю роль, а дехто – ні. Життя плине хвилями, з новим навчанням і досвідом, з періодами стрімкого зростання. Зараз ми проходимо період чудового розвитку. Так довго жінки були повністю підвладні примхам і системам світогляду чоловіків – нам розповідали, що ми можемо робити, коли ми можемо це робити і як. Пригадую, як маленькою дівчинкою мене вчили йти на два кроки позаду чоловіка, дивитися на нього знизу вгору і запитувати, що мені робити. Мені не наказували так діяти, але я дивилася на матір і поводилася, як вона. Материн досвід підказував демонструвати цілковиту покірність перед чоловіками. Вони сприймали приниження за норму, тому так само робила і я». Це прекрасний приклад того, як ми вивчаємо наші сценарії, переймаючи і повторюючи поведінку та переконання батьків. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що така поведінка не є нормальною, що не на таке я, як жінка, заслуговую. Поволі змінюючи власну внутрішню систему переконань, свою свідомість, я почала формулювати свою самоцінність і самоповагу. Водночас змінювався мій зовнішній світ, і я більше не притягувала чоловіків, схильних домінувати та принижувати. Внутрішня самоцінність і самоповага – це найважливіше, що може бути в жінці. Якщо цих рис немає, слід їх розвивати. З міцною самоцінністю ми не зазнаємо становище жертви. Ми згоджуємося на домінування інших лише тому, що приймаємо і віримо, що ми не хороші чи нічого не варті». Сьогодні я хочу зосередити свою роботу на тому, щоб допомогти жінкам стати всім, чим вони можуть бути, і досягнути справжньої рівності в цьому світі. Я хочу допомогти збагнути, що всі жінки мають любов до себе, самоцінність, самоповагу і місце сили в суспільстві. Це жодним чином не означає принижувати чоловіків. Навпаки, йдеться про досягнення справжньої рівності між статями, від якої виграють усі». Під час читання книги пам'ятайте, щоб змінити свої переконання і погляди, потрібен час. Скільки часу це забере? Як швидко ми зможемо зрозуміти і засвоїти нові ідеї? Для кожного по-різному. Тож не встановлюйте обмежень і часових рамок для руху вперед. Просто виконуйте свою роботу якнайкраще, і все світ із його необмеженими знаннями вестиме вас у потрібному напрямку – Крок за кроком, мить за миттю, день за днем. Практика проведе нас туди, де ми хочемо опинитися. Розділ перший. Починаємо. І вчитися чимало, і робити багато. Хочу показати вам типовий приклад того, як жінок програмували в минулому. Це уривок, на який я наткнулася в підручнику зведення господарства для середньої школи 1950-х років. Так-так, усе це було насправді. Перше. Вчасно готуйте вечерю. Плануйте заздалегідь, щоб вчасно приготувати смачну їжу. Це спосіб показати чоловікові, що ви подумали про нього і переймаєтеся його потребами. Більшість чоловіків повертаються додому голодними в очікуванні смачної їжі і теплого привітання. Друге. Підготуйтеся самі. Виділіть 15 хвилин на відпочинок, щоб мати свіжий вигляд, коли чоловік увійде в дім. Відфарбуйтеся, прикрасьте волосся стрічкою, потурбуйтеся про те, щоб гарно виглядати. Чоловік щойно був у натовпі натруджених людей. Будьте трохи веселішою і трохи цікавішою. Йому потрібне натхнення після нудного дня. Третє – приберіть безлад. Ще раз в останнє придіться головними кімнатами будинку, просто перед появою вашого чоловіка, збираючи підручники, іграшки, папір тощо. Потім обмахніть столи ганчіркою від пилу. Ваш чоловік відчує, що дістався раю – де панують лад та спокій, і також надихатиме вас. Четверте. Підготуйте дітей. Виділіть кілька хвилин, щоб вимити руки й обличчя дітей, якщо вони маленькі, зачищіть їм волосся та за потреби переодягніть. Вони маленькі коштовності, і чоловік хотів би бачити, як діти грають цю роль. П'яте. Якнайменше шуму. Коли чоловік з'явиться, вимкніть усе, що шумить – пральною посудомийну машини, сушарку, пилосос. Переконайте дітей поводитися тихо. Радійте чоловіку. Привітайте його теплою усмішкою і випромінюйте радість. Шосте. Чого робити не треба. Не зустрічайте його проблемами чи скаргами. Не нарікайте, якщо він запізнюється на вечерю. Вважайте це дрібницею порівняно з тим, що йому, можливо, довелося сьогодні пережити – Забезпечте його затишком. Нехай чоловік сяде, відкинувшись у зручному кріслі, або запропонуйте йому лягти в спальні. Приготуйте для нього прохолодний або теплий напій. Підготуйте подушку і запропонуйте зняти взуття. Говоріть тихим, м'яким, заспокійливим і ласкавим голосом. Дайте йому розслабитися і скинути напруження. Сьоме. Слухайте його. У вас є десяток речей, щоб розповісти йому, але мить його появи – не час для цього. Нехай спершу говорить він. 8. Віддайте вечір йому. Ніколи не нарікайте, якщо чоловік не запрошує вас на вечерю чи на інші розваги. Натомість спробуйте зрозуміти, що його світ напруження і тиску, його потреба розслабитися та скинути напругу. Ні в чому з того, що написано вище, немає нічого поганого, якщо саме це ви хочете робити. Але зрозумійте, майже всіх молодих жінок у ті часи програмували геть не зважати на себе і догоджати своїм чоловікам. Так мала поводитися хороша жінка. Це чудово для чоловіків і не також добре для жінок. Ми, жінки сьогодення, це ті, хто мають переосмислити своє життя. Ми можемо заново відкрити себе, навчитися ставити під сумнів усе, навіть те, що здається цілком звичним. Готування їжі, прибирання, догляд дітей, виконання доручень, водіння машини. Усе те, що ми так довго робили автоматично, потрібно переглянути. Чи хочемо ми прожити решту свого життя так, як жили досі, щоб лише якісь дрібниці зникали з плином часу? Підвищувати цінність жінок не означає знецінювати чоловіків. Демонізація чоловіків це так само жахливо, як і утиски жінок, нам не слід до цього доходити. Така поведінка заводить нас усіх в глухий кут, а як на мене, ми вже достатньо пробули в глухому куті. Звинувачення себе, чоловіків чи суспільства в усіх негараздах у нашому житті анітрохи трохи не допомагає виправити ситуацію і лише знесилює нас. Звинувачення – це завжди безсилий вчинок. Найкраще, що ми можемо зробити для чоловіків у нашому світі – припинити бути жертвами та привести до ладу власне життя. Усі поважають того, хто має повагу до самого себе. Я співпереживаю чоловікам через труднощі, які їм доводиться долати. Вони теж застрягли у своїх ролях – Несуть величезні тягарі і перебувають під страшним тиском. З дитинства маленьких хлопчиків навчають не плакати і не висловлювати емоцій. Їх вчать стримувати почуття. На мою думку, це форма жорстокого поводження з дітьми і знущання. Не дивно, що дорослі чоловіки виражають стільки гніву. До того ж, більшість чоловіків потерпає через відсутність гарних стосунків із батьками. Якщо хочете побачити, як чоловік плаче, запропонуйте йому в якомусь безпечному місці поговорити про його батька. Зазвичай виникає стільки смутку, коли чоловіки говорять про все невисловлене і про те, як вони хочуть, щоб їхнє дитинство було інакшим, як хотіли почути від своїх батьків слова любові і підтримки. Жінкам промивали мізки, переконуючи, що, щоб бути хорошими, нам потрібно ставити потреби всіх інших вище, ніж власні потреби. Багато з нас проживали життя, виконуючи вимоги, яким ми маємо відповідати, а не будучи тими, ким ми є насправді. Так багато жінок живуть у глибокій образі, бо відчувають, що мусять надавати послуги іншим, бо такий їхній обов'язок. Не дарма стільки жінок виснажені. Матері, що працюють, зазвичай мають дві роботи на повний день. Одну в офісі та іншу, яка починається після повернення додому. Турботи про сім'ю. Самопожертва вбиває того, хто жертвує. Нам не потрібно хворіти, щоб трохи відпочити. Я думаю, що багато хвороби жінок це спосіб отримати час для дозвілля. Це єдине виправдання, завдяки якому багато жінок можуть дозволити собі відпочинок. Їм треба просто злягти, лише тоді вони скажуть: "Ні". Нам, жінкам, потрібно знати, справді знати, що ми не є громадянами другого класу. Це міф, увічнений певними верствами суспільства, і це нецінітниця. Душа не може займати нижче становище, вона не має статі. Ми повинні навчитися цінувати власне життя та власні здібності настільки, наскільки нас навчали цінувати інших. Я знаю, що коли феміністичний рух щойно зародився, жінки були такі розлючені через несправедливість, яка тиснула на них, що великих чоловіків у всьому. На той час це було гаразд. Жінкам потрібно було випустити свій відчай протягом певного часу, наче терапія. Якщо ви підете до психотерапевта, щоб попрацювати дитячі образи, то вам потрібно висловити всі ці почуття, перш ніж ви зможете зцілитися. Однак, коли нам дають час, щоб висловити ці почуття, то маятник повертається ближче до точки рівноваги. Саме це зараз відбувається з жінками. Настав час відпустити гнів звинувачення, відчуття, що ми жертва і безсилля. Сьогодні настав час для нас, жінок, визнати і проголосити власну силу. Зараз саме час нам узяти в руки власні думки і почати створювати світ рівності, якого ми прагнемо. Коли ми, жінки, навчимося позитивно піклуватися про себе, мати самоповагу і самоцінність, тоді життя всіх людей, зокрема чоловіків, здійснить квантовий стрибок у правильному напрямку. Між статями запанують повага і любов, і чоловіки і жінки шануватимуть одне одного. Ми дізнаємося, що є вдосталь усього для всіх, і що ми можемо дарувати одне одному щастя та розквіт. Я вірю, що ми можемо створити світ, де буде безпечно любити одне одного, де ми зможемо бути щасливими і цілісними. Упродовж тривалого часу ми, жінки, хотіли мати більше влади над власним життям. Тепер у нас є шлях до можливостей бути всім, чим ми можемо бути. Так, усе ще існує нерівність у можливостях для заробітку та в юридичних правах чоловіків і жінок. Нам усе ще доводиться задовольнятися тим, що можемо отримати в судах загального права. Закони, писані для чоловіків. У судах говорять про те, що зробив пересудливий чоловік, навіть коли розглядають справи про зґвалтування. Я хотіла б порадити жінкам розпочати масову кампанію для переписання законів, аби чоловіки і жінки стали рівними перед ними. Ми, жінки, маємо величезну колективну силу, коли опиняємося перед проблемою. Нам потрібно пригадати про цю колективну силу. Сукупна енергія жінок, об'єднаних спільною справою, може бути приголомшливою. 75 років тому жінки влаштовували кампанію за своє право голосувати на виборах. Сьогодні ми можемо балотуватися на керівні посади. Я закликаю жінок балотуватися на політичні посади. Політика – це місце саме для нас, не поле для діяльності. Там немає жодних обмежень корпоративного світу. Якщо ми хочемо переформувати наші закони і уряди так, щоб вони підтримували жінок на рівних із чоловіками, то ми маємо входити в ці царини. Ми можемо починати з найнижчого рівня в широких масах. Нам не потрібно навчатися все життя, щоб увійти в політику. Політична кар'єра – це місце сили для жінок. Ви знали, що в 1935 році Елеонора Рузвельт протягла через Конгрес проєкт закону, згідно з яким у кожному новому збудованому будинку має бути ванна кімната? Багато хто з чоловіків членів Конгресу заперечували, мовляв, як ми зможемо розрізняти багатих і бідних, якщо в усіх буде ванна кімната? Сьогодні ванни вдома здаються нам чимось таким очевидним, що ми й досі не підозрюємо, що за це жінка при владі боролася з Конгресом. Коли жінки збираються разом, ми можемо звертати гори і робити світ кращим місцем для життя. Ми пройшли довгий шлях, і не варто про це забувати. За колоніальних часів чоловік був беззаперечним правителем домогосподарства, і за будь-яку непокірність дружини, дитини чи слуги існувала кара – побиття». У 1850-ті роки жодна поважна жінка не могла дозволити собі отримувати задоволення від сексу. Так ми пройшли чималенькі шляхи і лише починаємо цю нову фазу нашої еволюції. Нам ще належить багато зробити і багато чого навчитися. Зараз перед жінками відкриті нові горизонти свободи. Нам потрібні нові творчі рішення для всіх жінок, зокрема й для тих, хто живе на одинці. Розділ другий. Реклама. Орієнтація на жіночу самооцінку Рекламний світ орієнтується на жінок і, користуючись нашою заниженою самооцінкою, змушує нас купувати певну продукцію. У підсумку, більшість реклам говорять – ви недостатньо хороші і можете виправити себе, придбавши наш товар. Ми дозволили рекламодавцям отак націлитися на нас лише тому, що ми віримо – з нами щось не так, потрібно щось виправляти. Нам слід припинити ловитися на їхні прийоми, що змушують почуватися неповноцінними. Улюблена мішень рекламодавців – тіло. Через успадковані від суспільства негативні переконання про наші тіла і через важку артилерію реклами, що без кінця торочить, ви недостатньо хороші, не дивно, що ми переважно не любимо своє тіло. Чи багато з нас може ще сказати, що любить свою пряму кишку? У нас удосталь проблем, коли ми намагаємося прийняти хоча б ніс чи стегна. Мені цікаво, у якому віці ми навчаємося прирівнювати власну цінність до свого тіла. Діти ніколи не почуваються погано через розмір стегон. Як вразливих дівчат-підлітків нас засипають рекламою, що намагається знизити нашу самооцінку і змусити відчути, що нам потрібен саме цей продукт. Так ми нібито будемо привабливими, так нас краще сприйматимуть інші. Ось чому дівчата-підлітки мають найнижчу самооцінку. Це почуття часто залишається з нами і в дорослому віці. Тютюнові компанії люблять рекламу націлену на дівчат-підлітків, бо знають, якщо викликати залежність у людей із низькою самооцінкою, існує велика ймовірність отримати клієнтів на все життя. Чи можемо ми дозволити рекламникам виробляти таке з нашими дітьми? Я день-одень день чула, як трирічна дівчинка казала, я не хочу вдягати цієї сукні, бо в ній видаюся товстою. Десятирічні дівчатка дотримується дієт. У школах процвітають анорексія і булімія. Що ми робимо з нашими дітьми? Якщо ви, батьки, пояснюєте дітям, як реклама їх використовує, разом розбирайте ролики. Нехай діти пояснюють вам, які маніпуляції є в рекламі. Навчайте дітей з раннього віку і дайте їм снагу проживати своє життя, робити розумний вибір, діяти, а не реагувати. Ви помічали у скількох жіночих журналах найновіші дієти та рецепти десертів, що призводять до повноти, друкують в одному випуску. Яке повідомлення вони нам несуть? Глачайте худніть, глачайте худніть. Не дивно, що в стількох жінок стрибає вага. У жодному разі не можна будувати життя відповідно до всіх реклам і повідомлень, які ми отримуємо зі ЗМІ. Наступного разу, коли побачите рекламу в журналі чи по телевізору, погляньте на неї критично. Яке насправді повідомлення несуть рекламодавці? Чи намагаються вони змусити вас почуватися неповноцінними чи недостатньо хорошими? Чи показують вам недосяжну мрію, заради якої слід жити. Посміявшись над рекламою, ви побачите, що вона більше не владна над вами. Маніпулятивна реклама – це ще один спосіб контролю і влади над жінками. Нам варто робити все можливе, щоб повернути свою силу. Я б воліла бачити початок такої кампанії. Щоразу, коли ми бачимо в журналі чи по телебаченню принизливу рекламу, замість того, щоб казати, якби лише мої стегна були схожі на її чи щось подібне, краще б ми надіслали до компанії листівку зі словами – як ви смієте намагатися мене використати, я ніколи більше не купуватиму ваш товар. Якщо ми, жінки, надсилатимемо листівки рекламодавцям, що маніпулюють нами, і купуватимемо лише товари компанії, які підтримують жінок у своїй рекламі, то реклама почне змінюватися. Ми купуємо стільки речей лише тому, що відчуваємо, о, якби я це мала, усе в мене було б добре. І все ж наші думки знову повертаються до старого переконання: ми недостатньо хороші, недостатньо. Нам потрібно знати, насправді знати, що ми жінки хороші саме такими, якими ми є. Зберіться з групою подруг і перегляньте будь-який жіночий журнал. Вивчіть статті та рекламу, з'ясуйте, що ви бачите і які це несе підсвідомі повідомлення. Нам, жінкам, потрібно розплющити очі, потрібно відкрити вуха, що нам насправді показують, про що насправді говорять, як рекламодавці намагаються нас контролювати. Обміркуємо ці питання. Розділ третій. Вибираємо позитивні думки і переконання. Як відомо багатьом із вас, моє переконання полягає в тому, що наші думки, слова і переконання мають величезну силу. Вони формують наш досвід і життя. Це майже так, як ніби щоразу, коли ми думаємо чи промовляємо слово, всесвіт до нас дослухається і відповідає нам. Тож, якщо в нашому житті є щось, що нам не подобається, ми маємо сили змінювати це. У нас є сила думок і слів. Коли ми змінюємо своє мислення та слова, змінюється і наш досвід. Незалежно від того, звідки ми прийшли, яким важким було наше дитинство, сьогодні ми можемо змінити все на краще. Це потужна ідея, що дарує нам звільнення, і коли ми в неї віримо, вона стає нашою реальністю. Як на мене, саме так і слід вирішувати всі питання. Спочатку ми змінюємо свої думки, а потім і життя змінюється відповідно до них. Ми завжди живемо своїм минулим. Те, що ми проживаємо в цей момент, це те, що ми створили минулими думками і переконаннями. Якщо в нашому житті відбувається щось неприємне, це новий досвід для майбутнього. Коли ми змінюємо своє мислення, Можемо і не побачити позитивних результатів відразу, але нові сценарії приводять до нового завтра. Якщо ми хочемо, щоб наше завтра було позитивним, ми повинні змінити своє мислення сьогодні. Сьогоднішні думки створюють завтрашній досвід. Багато людей запитують мене, як я можу позитивно мислити, коли завжди перебуваю поміж негативно налаштованих людей. Коли я опиняюся серед людей, які говорять про негативні речі, я подумки кажу собі – це може бути правдою для вас, але не для мене. Іноді я навіть промовляю це в голос. Такий світогляд дає можливість іншим людям бути настільки негативними, наскільки вони хочуть, тим часом як я дотримуюся своїх позитивних переконань. Я роблю все можливе, щоб уникати таких людей. Ви можете запитати себе, чому завжди опиняєтеся серед сповнених негативу людей. Пам'ятайте, що ми не можемо змінити когось іншого. Ми можемо змінити лише себе. Коли ми змінимося внутрішньо, інші люди реагуватимуть на цю зміну. Найголовніше, що ми можемо зробити, це змінити наші сценарії мислення. Байдуже, наскільки ми зайняті чи як важко працюємо, ми все одно думаємо, і ніхто не може потрапити в наші думки. Я б хотіла, щоб у словниковому запасі всіх нас з'явилося слово «нейропептиди». Це слово, яке створила Кенді Сперт під час дослідження функцій мозку, стосується хімічних посланців, які подорожують по всьому тілу, коли ми снуємо якусь думку чи промовляємо слово. Коли наші думки злі, осудливі чи критичні, хімічні речовини, які вони виробляють, пригнічують нашу імунну систему. Коли наші думки сповнені любові і сили та позитивні, ці посланці розносять інші хімічні речовини, що підсилюють імунну систему. Наука нарешті підтверджує те, що багато хто знає давно, що існує зв'язок між тілом і розумом. Це спілкування між розумом і тілом ніколи не припиняється. Ваш розум постійно повідомляє ваші думки клітинам вашого тіла. Отож, мить за миттю ми свідомо чи несвідомо обираємо здорові або нездорові думки. Ці думки впливають на наше тіло. Одна думка сама собою не має на нас значного впливу. Однак ми всі пропускаємо крізь себе понад 60 тисяч думок на день, і ефект наших думок накопичується. Отруйні думки отруюють наше тіло. Тепер наука підтверджує, що ми не можемо дозволити собі поринати в негативні думки. Це спричинює в нас хвороби і убиває нас. Я довго не могла зрозуміти вислову – ми всі єдині, ми створені однаковими. Це не мало сенсу. Я бачила, що бувають багаті і бідні, вродливі і непривабливі, кмітливі і, і дурні що існують різні раси, численні релігії і погляди на життя. Здавалося, між людьми так багато розбіжностей. Як можна сказати, що всі вони створені однаковими? Зрештою, моє розуміння розширилося, і я збагнула, що це означає. Я завдячую авторці і лекторці Керолайн Міс новим рівнем усвідомлення. Наші думки і слова однаково впливають на всі наші тіла». Нейропептиди – хімічні посланці, які подорожують нашим тілом щоразу, коли ми думаємо чи промовляємо слово, впливають на усіх нас однаково. Негативні думки однаково токсичні для тіла американця, китайця чи італійця. Гнів однаково отруйний для християнина, єврея чи мусульманина. Чоловіки, жінки, гомосексуалісти, гетеросексуали, діти, літні люди – усі ми однаково реагуємо на нейропептиди, створені нашими думками. Прощення і любов цілющі для всіх, байдуже, у якій країні ми живемо. Усі люди на цій планеті повинні зцілитися духовно, перш ніж назавжди можуть зцілитися тілом. Ми приходимо сюди, щоб засвоїти уроки прощення і любові до себе. Ніхто, хай де б він не жив, не уникне цих уроків. Ви опираєтеся своїм урокам, наполагливо прагнете залишатися зверхніми і відливими? Чи готові ви навчатися пробачати іншим і собі? Чи готові ви полюбити себе і рухатися далі до багатства та повноти життя? Це уроки життя, і вони однаково впливають на всіх нас. Ми всі єдині. Ми створені однаковими. Любов зцілює всіх. Тих, хто готовий працювати на більш глибокому духовному рівні, я закликаю прочитати книгу «Анатомія духу. Сім рівнів сили і стілення» доктора наук Керолайн Міс. Там уміщено просто феноменальну інформацію. Отож, які думки у вас є просто зараз? Які нейропептиди просто зараз подорожують вашим тілом? Ваше мислення приносить вам хворобу чи чудове самопочуття? Занадто багато з нас перебувають у самостворених в'язницях гніву або образи. Ми ще не втямили, що звинувачення більше дошкуляє тому, хто звинувачує, ніж звинуваченому. Нейропептиди, що розносять обвинувальні думки по всьому тілу, поволі отруюють наші клітини. Усвідомимо також, що наше его завжди хоче тримати нас поневоленими і нещасними. Его це голос усередині, який завжди торочить нам відкуситься один раз, випий іще один напій, викори ще один косячок, зроби це ще одненький раз. Але ми не наше тіло, ми не наші думки і не наше его, ми власники свого тіла, ми мислителі. Коли наша самоцінність і самооцінка високі, ми ніколи не поступатимемося голосу его. Ми – це щось значно більше, ніж нам здається. Я хочу, щоб просто зараз ви встали. Візьміть із собою цю книгу і підійдіть до дзеркала. Подивіться собі в очі і у голос скажіть. Я люблю тебе, і я вже зараз починаю вносити позитивні зміни у своє життя. День у день я підвищую якість свого життя. Для мене безпечно бути щасливою та реалізованою. Скажіть це три-чотири рази. Між кожним разом робіть вдих. Зауважте, які думки шаленюють у вашій свідомості, коли ви вимовляєте цю позитивну афірмацію. Це просто старі теревені. Скажіть їм «Дякую, що поділилися». Ви можете визнати існування негативних думок, не наділяючи їх силою. «Я хочу, щоб відтепер щоразу, побачивши дзеркало, ви дивилися собі в очі і говорили собі щось позитивне. Якщо ви поспішаєте, просто скажіть «Я тебе люблю». Ця проста вправа принесе чудові результати у ваше життя». Якщо не вірите мені, просто спробуйте. Відповіді всередині нас. Украй важливо, щоб ми завжди пам'ятали. Те, що ми думаємо і говоримо, перетворюється на досвід. Тоді ми звертатимемо увагу на свої думки і сценарії мовлення, щоб формувати життя відповідно до мрій. Ми можемо з жалем говорити «Ой, я б хотіла, щоб у мене могло бути оце, щоб я могла бути отакою». Але не схоже, щоб ми використовували слова й думки, які насправді можуть перетворити ці бажання на реальність. Натомість ми уявляємо собі найгірше. Ми негативно мислимо, а потім дивуємося, що наше життя не вдається так, як ми хотіли б. Нам слід знайти наші внутрішні ресурси та зв'язок зі Всесвітом – велике центральне джерело всього життя. Нам слід знайти і використовувати наше внутрішнє ядро. У всіх нас усередині є скарбниця мудрості, миру, любові і радості – і до них лише один крок. Я вірю, що всередині кожного є невичерпний колодязь миру, радості, любові і мудрості. Коли я кажу, що до нього лише один крок, я маю на увазі, що все, що нам потрібно зробити, щоб зв'язатися з цими місцями, це заплющити очі, глибоко вдихнути і сказати собі. Я зараз йду в те місце всередині мене, де криється нескінченна мудрість. Відповіді, які я шукаю, усередині мене. Усі відповіді на всі запитання, які ми ставимо, уже є всередині нас. Нам просто потрібен час, щоб вийти з ними на зв'язок. У цьому й полягає значення та важливість медитації. Вона приглушує нас, щоб ми могли почути власну внутрішню мудрість. Наша внутрішня мудрість – це найкращий прямий зв'язок, який ми маємо з усім життям. Нам не потрібно ганятися за тими дарами внутрішньої мудрості. Нам тільки потрібно створити для них можливість прийти до нас. А як нам це зробити? Ми можемо виділити час, щоб спокійно посидіти, заглибитися всередину себе і знайти спокій, глибокий і омеретворений, як гірське озеро. У медитації ми можемо знайти радість. Ми можемо зв'язатися з нескінченним джерелом любові. Це все є всередині нас, і ніхто не може забрати цих скарбів. Ми покликані досліджувати нові глибини всередині себе і ухвалювати нові рішення щодо того, як хочемо прожити своє життя. Нас, як жінок, запрограмували на обмежений вибір. Багато заміжніх жінок надзвичайно самотні, бо вони відчувають, що втратили можливість вибору. Вони віддали свою силу. Вони роблять те, що я раніше робила, чекають усіх відповідей від чоловіка замість того, щоб заглибитися в себе. Для того, щоб внести зміни у своє життя, нам спочатку потрібно зробити цей новий вибір у своїй свідомості. Ми змінюємо власне мислення, і тоді зовнішній світ реагує на нас по-новому. Отож, я прошу вас заглибитися в себе і бути готовими змінювати своє мислення. Зв'яжіться зі скарбами всередині вас і користуйтеся ними. Коли ми віднаходимо зв'язок із внутрішніми скарбами, тоді ми даруємо життю красу нашого існування, щодня знаходьте зв'язок зі своїми скарбами. Окрай важливо, щоб ми давали собі час дослухатися до своєї внутрішньої мудрості. Жодна людина не може утримувати повного зв'язку з безмежжям знань усередині себе, якщо щодня не виділятиме часу для медитації. Сидіти в тиші – одна з найцінніших речей, що ми можемо зробити. Ніхто не знає про наше життя більше, ніж ми самі. Слухайте свій голос. Він завжди скеровуватиме вас у житті найкращим шляхом. Створюємо багатий внутрішній простір. Нехай ваші думки будуть найкращими друзями. Більшість людей повторює одні і ті ж думки знову і знову. Пам'ятайте, ми аналізуємо в середньому близько 60 тисяч думок на день, і більшість з них – це ті ж думки, що й напередодні, і ще день тому. Наше мислення може стати колією для негативу або підваленою для нового життя. Щодня формуйте нові думки, творчі думки. Вигадуйте нові способи робити старі речі. Наша свідомість – подібна до саду. Хоч сад навколо будинку, хоч сад розуму – Найважливіший перший крок – закласти хороше підґрунтя. Ви починаєте зі знищення всіх бур'янів, усього каміння, усього сміття, яке зможете знайти. Додайте компост та інші речовини для покращення ґрунту і добре перемішуйте. Тоді, коли ви їх посадите, рослини ростимуть швидко і красиво. Так само все і з розумом. Якщо ви хочете, щоб ваші афірмації швидко зростали, то для початку позбудьтеся всіх негативних думок і переконань. Потім посадіть кілька хороших переконань, кілька насправді добрих, позитивних думок. Ви проголошуєте, що хочете мати в житті, і вас ніщо не може зупинити. Ваш сад думок ростиме буйно і пишно. Долаємо страх. Через спосіб виховання дітей, за якого дівчат готують до ролей самовідданих доглядачок і служниць, більшість з нас немає достатньої самоцінності і самоповаги. У нас великий страх бути покинутими. Ми боїмося втрати чи браку захищеності. Нас виховували без віри, що ми можемо подбати про себе. Нас навчали дбати лише про інших. Коли жінки отримують розлучення, їх охоплює жах. Якщо в них є маленькі діти, усе стає ще гірше. Вони знову і знову запитують себе, як я взагалі зможу сама з цим опоратися. Ми також залишаємося на жахливих роботах і в жахливих шлюбах, бо страшенно боїмося бути самі. Багато жінок не вірять, що вони достатньо хороші. Вони не вірять, що можуть подбати про себе, а все ж вони це можуть. У багатьох жінок є великий страх успішності. Вони не вірять, що заслуговують на те, щоб бути задоволеними життям чи процвітати. Коли завжди ставиш себе на друге місце, важко відчувати, що ти на щось заслуговуєш. Багато жінок бояться бути більш успішними чи заробляти більше грошей. Тож як подолати страх покинутості чи страх успіху? Це дві сторони однієї медалі. Секрет полягає в тому, щоб навчитися довіряти самому процесу життя. Життя дане нам для того, щоб підтримувати, вести і керувати, якщо ми йому це дозволимо. Якщо нас виховували з почуттям провини і маніпулюючи нами, то ми завжди почуваємося недостатньо хорошими. Якщо нас виховували з думкою, що життя важке і страшне, то ми не знаємо, як розслабитися і дозволити життю піклуватися про нас. Ми читаємо газети і бачимо всю ту злочинність на телебаченні і віримо, що світ полює на нас. Але ми всі живемо за законом власної свідомості, який полягає от у чому. У що ми віримо, те й стає для нас правдою. Те, що є правдою для когось іншого, не повинно бути правдою для нас. Щойно ми поведемося на негативні переконання суспільства, то ці очікування справдяться для нас і в нас буде повнісінько негативного досвіду. Водночас, коли ми навчаємося любити себе, коли наше мислення змінюється і ми розвиваємо самоцінність і самоповагу, тоді ми починаємо дозволяти життю приносити нам усе хороше. Це може здатися дуже простим. І так воно і є. А ще це правда. Коли ми розслабляємось і дозволяємо собі повірити, що життя поряд, щоб піклуватися про нас, тоді ми починаємо плинути разом із життям. Помітьте синхронізацію у своєму житті. Коли перед вами засвічується зелене світло, або ви бачите чудове місце для паркування, коли хтось приносить вам саме те, що вам потрібно, коли ви чуєте ту інформацію, яку хотіли, скажіть «дякую». Всесвіт любить вдячних людей. Що більше ви дякуєте життю, то більше життя дасть вам приводів бути вдячною. Я щиро вірю, що захищена божественною силою, що в моє життя може прийти лише добро і що я в безпеці. Я знаю, що я хороша і що заслуговую на все хороше. Мені знадобилося багато років, і я багато навчалася, щоб потрапити саме сюди. Мені довелося відпускати цілі вантажівки негативу. Я прийшла шлях від сповненої гіркоти і негативу наляканої бідної жінки до впевненої особистості. Жінки, що розділяє достаток життя. Якщо я змогла це зробити, ви також можете, але тільки якщо готові змінити своє мислення». Якби ж усі ми знали, що в кожного поруч завжди є два ангели-охоронці. Ці ангели поряд, щоб допомагати нам і скеровувати, але нам слід просити цієї допомоги. Ангели дуже люблять нас і чекають на наше запрошення. Навчіться спілкуватися з ними, і ви більш ніколи не почуватиметесь самотніми. Дехто з жінок можуть бачити охоронців, деякі відчувають їх, деякі чують їхні голоси чи вловлюють їхні імена. Я називаю своїх двох ангелів друзі. Я відчуваю їх як пару. Коли виникає проблема, з якою я не можу впоратися, я звертаюся до них. Ви можете впоратися з цим, друзі. І я не знаю, що робити. Коли трапляється щось хороше, коли в моєму житті з'являється синхронічність, я одразу кажу: "Дякую, хлопці, це було чудово. Цього разу ви справді бездоганно спрацювали. Я дуже це ціную". Ангели також люблять, щоб їм дякували, щоб їх цінували. Користуйтеся їхньою допомогою. Саме для цього вони з вами. Ангели люблять приносити користь. Щоб почати спілкування зі своїми ангелами, сядьте тихо, заплющте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і спробуйте відчути їхню присутність просто в себе за плечима по одному з кожного боку. Відчуйте їхню любов і тепло, попросіть їх показатися вам, дозвольте собі відчути їхній захист, попросіть їх допомогти з якоюсь проблемою чи відповісти на запитання. Ви можете відчути зв'язок одразу, або, можливо, вам доведеться поправлятися деякий час. Але дозвольте запевнити вас, вони поряд і вони вас люблять, боятися нічого. Визнаємо власні переконання. Тепер розгляньмо, як ми можемо відпустити чи змінити свої негативні переконання. По-перше, ми повинні виявити негативне переконання. Більшість із нас не має ані найменшого уявлення, у що ми насправді віримо. Коли ж ми визначили негативне переконання, то можемо вирішити, чи хочемо ми, щоб це переконання і далі впливало на наші життєві обставини. Найшвидший спосіб виявити, якими є ваші переконання, складати списки. Почніть із декількох великих аркушів паперу. Угорі кожної сторінки напишіть «Мої переконання про» чоловіків, роботу, гроші, шлюб, кохання, здоров'я, старіння, смерть тощо. Напишіть твердження про все, що має сенс у вашому житті. Візьміть окремий аркуш для кожного предмета. Потім перерахуйте, що спадає вам на думку, коли ви пишете ці твердження. Ви не виконаєте вправи за дві хвилини. На це потрібен час. Можна працювати над цим по кілька хвилин щодня. Записуйте всі думки, що з'являються у вас, хай якими дурними вони здавалися б. Просто записуйте. Ці переконання – це внутрішні, підсвідомі правила, за якими ви проживаєте своє життя. Ви не можете внести позитивні зміни у своє життя, доки не навчитеся розпізнавати негативні переконання. Набувши самосвідомості, ви можете в будь-який час змінити себе, стати людиною, якою хочете бути, і жити життям, про яке мрієте. Коли списки будуть більш-менш готові, перечитайте їх. Позначте зірочкою кожне переконання, яке вас живить і підтримує. Це ті переконання, які ви хочете зберегти і підсилити. Ручкою іншого кольору позначте галочками всі негативні переконання, що шкодять вашим цілям. Це ті переконання, які не давали вам стати всім, чим ви можете бути. Їх слід стерти і перепрограмувати. Подивіться на кожне негативне переконання і запитайте себе, чи хочу я, щоб це переконання і надалі керувало моїм життям? Чи бажаю я відпустити це переконання? Якщо ви готові змінюватись, то складіть новий список. Візьміть кожну негативну афірмацію, усі переконання – це афірмації, і змініть її, проголошуючи щось позитивне у своєму житті. Наприклад, мої взаємини з чоловіками – це жахіття може перетворитися на «чоловіки мене люблять і поважають». «Я ніколи нічого не досягну» – стане «я впевнена самореалізована жінка». «Я не знаю, як знайти хорошу роботу» – перефразується на «життя приносить мені бездоганну роботу». «Я хворію то на одну хворобу, то на іншу» – обернеться на «Я велика, сильна, здорова жінка». Це приклади з мого досвіду. Ви також можете взяти кожне ваше негативне переконання і перетворити його на новий особистий закон для себе. Створіть правила, якими ви хочете керуватися у своєму житті. Перетворіть усе негативне на позитивне. Читайте собі ці позитивні твердження в голос щодня. Проголошуйте їх перед зеркалом. Вони скоріше стануть правдою». Дзеркала роблять справжню магію, коли ви проголошуєте афірмації перед ними. Афірмації – забезпечення нового напряму в житті. Афірмації завжди повинні бути в теперішньому часі. Кажіть «у мене є» або «я є» замість «у мене буде» або «я хочу бути». Коли афірмації промовляють «у майбутньому часі», то результати залишаються там, куди нам не дістати. Дуже часто ми не знаходимо у своєму напруженому графіку часу, щоб попрацювати над собою. Хороший спосіб приділяти час внутрішній роботі, об'єднатися з подругою або кількома подругами та створити невеличку навчальну групу. Для цього можна виділити один день або вечір на тиждень. Складайте свої списки разом, допомагайте одна одній з афірмаціями. Можливо, обговорюйте все інше з цієї книги. Кілька тижнів спільного обмірковування ідей можуть творити чудеса. Ви навчатимось одноводної. Колективна енергія дуже потужна. Усе, що вам потрібно – це записник, дзеркало, велика коробка носових хустинок і любляче відкрите серце. Я присягаюся, що скільки жінок не було б у групі, кожна з вас краще зрозуміє, хто вона є, і ви покращите якість свого життя. Поставимо собі кілька питань – Якщо чесно відповісти на них, ці відповіді можуть подарувати новий напрям у житті. Як я можу використати цей час, щоб зробити своє життя як найкращим? Чого я хочу від свого партнера? Що, на мою думку, мені потрібно отримувати від партнера? Що я можу зробити, щоб заповнити ці царини? Не очікуйте, що партнер зробить усе за вас. Це страшний тягар для нього чи для неї. Що мене наповнює і як я можу це дати собі? Як я виправдовуюся, коли мене нікому засуджувати? Якби в мене більше ніколи в житті не було друга, я б знищила себе через цю нестачу? Чи я створила б чудове життя і стала б яскравим маяком для інших жінок, дороговказом, тим, хто показує шлях? Чого я прийшла навчитися? Чого я прийшла навчати? Як я можу співпрацювати з життям? Настав час нам усім розробити власну життєву філософію та створити власні закони – Твердження, за якими ми можемо жити, переконання, які нас живлять і підтримують. Ось низка законів, які я розробила для себе протягом певного часу. Я завжди в безпеці і захищена божественною силою. Усе, що мені потрібно знати, відкривається переді мною. Усе, що мені потрібно, приходить до мене в найкращому місці і у найкращий час. Життя – це радість, наповнена любов'ю. Я люблю і мене люблять. Я сповнена здоров'я. Я процвітаю, куди б не звернула. Я готова змінюватися і рости. Усе добре в моєму світі. Я часто повторюю ці твердження. З них часто починаю свій день, і ними ж його закінчую. Я промовлятиму їх знову і знову, якщо щось піде не так у будь-якій царині. Наприклад, якщо я почуваюся трохи недужою, то повторюю «Я сповнена здоров'я, доки мені не стає краще». Йдучи темною вулицею, я без перестанку стверджую, я завжди в безпеці і захищена божественною силою. Ці переконання настільки стали частиною мене, що я можу миттєво пригадати їх. Я пропоную вам скласти список, який відзеркалюватиме вашу сьогоднішню життєву філософію. Ви завжди можете змінити його або щось в нього додати. Створюйте особисті закони вже зараз. Створіть для себе безпечний всесвіт. Єдиною силою, яка може зашкодити вашому тілу чи довкіллю, стануть ваші думки і переконання. Ці думки і переконання можуть змінюватись. Як у усіх інших, у житті в мене теж бувають проблеми та кризи. Ось як я навчилася давати їм раду. Щойно проблема виникає, я одразу кажу. Усе добре. Усе відбувається лише для мого найвищого блага. З цього становища вийде лише добро. Я в безпеці. Або усе добре. Усе відбувається лише для найвищого блага всіх причетних до цього. З цього становища вийде лише добро. Ми в безпеці». Я повторюю одне з цих тверджень знову і знову без упину, десь протягом 20 хвилин. «Дуже скоро або думки в мене прояснюються, і я бачу ситуацію з іншого погляду, або в мене виникає рішення, або дзвонить телефон, і щось перевертається і змінюється». Іноді, впоравшись із панікою в такі ситуації, ми розуміємо, що зміни справді не краще. Іноді шлях, яким ми намагаємося скеровувати своє життя, не є найкращим для нас. Такі погляди і афірмації тепер щоразу допомагають мені. Я відсторонююся від проблеми та стверджую правду про себе і про своє життя. Я прибираю з дороги свій стривожений розум, щоб всесвіт міг знайти рішення. Я користувалася цим у заторах на дорогах, в аеропортах, у взаєминах під час проблем зі здоров'ям і на роботі. Це навчає плисти в потоці життя, а не боротися з кожною зміною в планах. Зробіть це своєю новою реакцією на проблеми і дивіться, як вони зникають. Навчання і зростання – усе це частина еволюції нашої душі. Щоразу, дізнаючись про щось нове, ми поглиблюємо своє розуміння життя. У житті так багато того, чого ми ще не знаємо. У нас досі є ще 90% мозку, який можна дослідити і використовувати. Я переконана, що це найбільш захопливий час для життя. Щоранку прокинувшись, дякую життю за цей привілей – бути тут і переживати все, що тут є. Це входить до моїх п'ятидесятих хвилин вдячності, які починаються з подяки моєму ліжку за добрий сон. Я висловлюю вдячність за своє тіло, дім, своїх тварин, друзів, матеріальні речі і за всі прекрасні враження, які, я це знаю, я отримаю протягом дня. Я завжди закінчую проханням дати мені більше розуміння, щоб я могла повсякчас бачити розлогішу картину. Бо коли ми бачимо і знаємо більше, життя стає простішим. Я вірю, що моє майбутнє буде добрим. Пам'ятайте… Афірмації – це позитивні твердження, що свідомо перепрограмують наш розум на прийняття нових способів життя. Обирайте афірмації, які наділяють вас жіночою силою. Щодня проголошуйте принаймні декілька з цих. Афірмації для жінок Зараз я проголошую свою жіночу силу. Я виявляю, наскільки я прекрасна. Я бачу в собі чудову істоту. Я мудра і прекрасна. Я люблю те, що бачу в собі. Я вибираю любити себе і насолоджуватися собою. Я належу собі. Я відповідаю за своє життя. Я розширюю свої можливості. Я вільна бути всім, чим я можу бути. У мене прекрасне життя. Моє життя сповнене любові. Любов у моєму житті починається з мене. Я паную над своїм життям. Я – сильна жінка. Я гідна любові і поваги. Я нікому не підкорююсь. Я вільна. Я готова навчатися жити по-новому. Я міцно стою на ногах. Я приймаю і використовую власну силу. Мені спокійно бути наодинці. Я радію і насолоджуюся там, де я є. Я люблю і насолоджуюся собою. Я люблю і підтримую жінок у моєму житті та насолоджуюся ними. Я глибоко задоволена життям. Я досліджую все розмаїття кохання. Я люблю бути жінкою. Я люблю бути живою в цій точці часу і простору. Я сповнюю своє життя любов'ю. Я приймаю свій дар цього єдиного часу. Я почуваюся сповненою і цілісною. Я даю собі те, що мені потрібно. Зростати безпечно для мене. Я в безпеці і в моєму житті все добре. Цілюща медитація. Я бажаю побачити всю свою розкіш. Зараз я вибираю виконати зі свого розуму і життя всі негативні, руйнівні, сповнені страху ідеї та думки, що не дають мені бути тією дивовижною жінкою, якою мені призначено бути. Зараз я міцно стаю на ноги, підтримую себе і думаю про себе. Я даю собі те, що мені потрібно. Зростати безпечно для мене. Що більше я себе реалізовую, то більше людей мене любить. Я вступаю до лав жінок, які зцілюють інших жінок. Я – благословенний дар для цієї планети. Моє майбутнє яскраве і прекрасне, і так воно і є. Пам'ятайте, з найменшої позитивної зміни у вашому мисленні може початися розв'язання найбільшої проблеми. Коли ви ставитимете життю правильні питання, життя на них відповідатиме. Є багато способів вносити зміни, можна чесно поглянути на свої вади, не розглядаючи, що з вами не так, а помічаючи самостворені бар'єри, що не дають нам бути всім, чим ми можемо бути. І не звинувачуючи себе, ми прибираємо ці бар'єри і вносимо зміни». Так, багато перешкод це те, чого ми навчилися в дитинстві. Вони постали, коли ми перейняли чужу систему переконань. Якщо колись ми навчалися мислити в певний спосіб, то тепер можемо розучитися. Ми визнаємо, що готові навчитися любити себе. Ось чому варто опрацювати кілька рекомендацій. Перша – припиніть критикувати. Це марна справа, з неї ніколи не вийде нічого позитивного. Не критикуйте себе, скиньте цей тягар. Не критикуйте і інших, адже недоліки, які ми зазвичай знаходимо в людях, це лише проекції того, що нам не подобається в собі. Негативні думки про іншу людину – одна з найбільших причин обмежень у власному житті. Тільки ми судимо самих себе, а не життя, не Бог і не Всесвіт. Я люблю і схвалюю себе. Друге – не залякуйте себе. Нам слід це припинити. Надто часто ми жахаємося власних думок, думаємо про щось одне. Навчимося мислити позитивними афірмаціями. Так, мислення змінить життя на краще. Якщо ви знову помітите, що лякаєте себе, одразу ж скажіть. Я відпускаю потребу залякувати себе. Я божественний, дивовижний вияв життя. І від сьогодні я живу наповну. Третє. Будьте віддані взаєминам із собою. Ми всеохопно віддаємося стосункам з іншими, а от себе зневажаємо. Коли-неколи знаходимо час на себе, тож по-справжньому дбайте про того, ким ви є. Будьте віддані любові до себе, піклуйтеся про своє серце і душу. Я і є моя кохана людина. Четверте. Ставтеся до себе так, ніби вас люблять. Поважайте і плекайте себе. У любові до себе ви станете більш відкритими для любові від інших. Закон любові вимагає зосереджувати увагу на тому, чого ви хочете, а не на тому, чого не хочете. Зосередьтеся на тому, щоб любити себе. Я повністю люблю себе цієї миті. П'яте. Дбайте про тіло. Ваше тіло – дорогоцінний храм. Якщо ви наміряєтеся прожити довге повноцінне життя, варто дбати про себе вже зараз. Потрібно мати гарний вигляд, а насамперед почуватися добре, бути енергійною харчування і фізичні вправи – це важливо. Потрібно, щоб ваше тіло було гнучким і легко рухалося до вашого останнього дня на цій планеті. Я здорова, щаслива і цілісна. Шосте. Навчайте себе. Ми надто часто скаржимося, що не знаємо того чи сього, не знаємо, що робити. Водночас ми, кмітливі і розумні, можемо навчатися. Існує безліч книжок, занять і записів. Якщо проблема в грошах, скористайтеся бібліотекою. Знайдіть групу взаємодопомоги. Я знаю, що буду навчатися до останнього свого дня. Я завжди навчаюся і зростаю. Сьоме. Забезпечте своє фінансове майбутнє. Кожна жінка має право на власні гроші. Це важливе переконання, яке нам слід прийняти. Це частина нашої самоцінності. Завжди можна почати з найнижчого рівня. Важливо, щоб ми весь час заощаджували гроші. Тут стануть у пригоді афірмації. Я повсякчас збільшую свій дохід, я процвітаю, куди б не звернула. Восьме. Втілюйте свої творчі здібності. Творчістю може бути будь-яка діяльність, у якій ви реалізовуєтесь і надихаєтесь. Це може бути що завгодно – від випічки пирогів до проєктування будівлі. Давайте собі час, щоб самовиражатися. Якщо у вас є діти і часу бракує, знайдіть подругу, яка допоможе вам із дітьми, і допомагайте їй навзаєм. Ви обидві заслуговуєте на час для себе, ви гідні цього. Стверджуйте, я завжди знаходжу час для творчості. Дев'яте. Зробіть радість і щастя центром вашого світу. Радість і щастя завжди є всередині вас. Упевніться, що у вас є зв'язок із цим місцем усередині вас. Будуйте своє життя довкола цієї радості. Коли ми щасливі, ми можемо бути творчими, не переймаємося через дрібниці і відкриті для нових ідей. Часто гарною афірмацією може бути така – я сповнена радості, випромінюю щастя. Десяте. Будьте чесними, відповідайте за свої слова. Щоб шанувати і поважати себе, вам слід бути чесними. Навчіться дотримувати слова, не давайте обіцянок, яких не виконаєте навіть самі собі. Не обіцяйте собі, що відзавтра сядете на дієту або почнете тренування, якщо не впевнені, що зробите це. Вам слід мати довіру до себе. Одинадцяте. Розвивайте сильний духовний зв'язок із життям. Цей зв'язок може бути пов'язаний або не пов'язаний із релігією, у якій вас виховували. У дитинстві ми не мали вибору. Тепер ми, дорослі, здатні самі вибирати духовний шлях і вірування. Усамітнення – це один з особливих моментів у житті. Ваші стосунки зі своїм внутрішнім «я» є найважливішими. Приділіть собі час у тиші і знайдіть зв'язок зі своїм внутрішнім наставником. Мої духовні вірування підтримують мене і допомагають мені бути всім, чим я можу бути. Нам варто прийняти ці ідеї та проголошувати їх знову і знову, поки вони не закарбуються міцно в нашій свідомості і не стануть частиною життя. Розділ 4. Ваші взаємини з самою собою у цьому розділі книги замість зосереджуватись на тому, як ви можете ефективніше реалізуватися у своїх нинішніх стосунках чи як знайти ідеального партнера, про це вже написано десятки книжок, я хотіла б натомість звернути увагу на найважливіші стосунки у вашому житті, ваші стосунки із самою собою. Багато жінок зациклюються на питанні, як я можу реалізуватися без партнера. Ця думка лякає багатьох жінок. Нам потрібно визнати свої страхи і пройти крізь них. Складіть список усіх своїх страхів, чого я боюся. Пильно придивіться до них, а потім починайте їх розчиняти. Не потрібно боротися з ними, це навпаки підживлює страх. Виконайте медитацію, у якій ви розглядаєте кожен страх, а потім кидаєте його в потік води, щоб буквально розчинити його і щоб його віднесло геть чиєю. Потім оберніть кожен із цих страхів на позитивні афірмації. «Я боюся, що ніхто ніколи мене не полюбить», може перетворитися на «я хтось, і я люблю себе глибоко та щиро». Якщо ми не зможемо дати любов самій собі, ми ніколи не знайдемо її в зовнішньому світі. Не витрачайте час на прагнення до чогось, чого зараз бракує. Почніть із того, щоб ніжно ставитися до себе і любити себе. Нехай ваше тіло і серце пізнають, як відчувається любов. Ставтеся до себе так, як ви хочете, щоб ваш коханий ставився до вас». Майже кожна жінка живе наодинці протягом якогось періоду свого життя. Молода, ще незаміжня, розлучена жінка або вдова. Я вважаю, що всім жінкам, навіть тим, хто зараз перебуває в чудових стосунках, слід запитати себе, чи готова я жити сама. Повністю залежати від інших людей, дозволити їм піклуватися про нас, означає не мати зв'язку з власними внутрішніми ресурсами. Навіть у взаєминах нам усім потрібен час наодинці – Час, щоб з'ясувати, хто ми є, і час подумати про цілі та зміни, які ми хотіли б зробити для себе. Наш час на самоті може бути так само насиченим, як і час, який ми проводимо з іншими людьми, особливо, якщо ми зробимо власні думки своїми найкращими друзями. Сьогодні перед незаміжньою жінкою відкритий увесь світ. Вона здатна піднятися настільки високо, наскільки дозволять її можливості і віра в себе. Вона може подорожувати, вибирати роботу, заробляти великі гроші, мати багато друзів і розвивати високу самооцінку. У неї можуть бути сексуальні партнери і сповнені любов'ю взаємини. Сучасна жінка може народити дитину, не маючи чоловіка, і залишатися визнаною в суспільстві, як робить чимало відомих актрис та інших публічних осіб. Сьогодні жінка має нагоду формувати власний спосіб життя. Багато жінок у світі можуть ніколи й не мати тривалих взаємин з чоловіками. Вони можуть залишатися самотніми до кінця життя. Наразі у США проживає приблизно 122 мільйони чоловіків і 129 мільйонів жінок. У деяких інших країнах, наприклад, у Франції, ця різниця ще більша. Безшлюбність зростає. Не варто сприймати цю статистику як трагедію, варто вбачати в ній можливість для еволюції жінок. Знаєте, як це часто буває в житті? Коли ви не вносите необхідних змін, життя часто докладає руку і змушує вас до цих змін. Наприклад, ви не йдете з роботи, яку ненавидите, і зрештою вас звільняють. Життя дає вам можливості, яких ви не берете самі. Жінки не вносили у свою свідомість позитивних змін, необхідних їм, щоб отримати силу і самореалізуватися, тож за це взялося саме життя. Любов усередині кожної з нас Сумно, що так багато жінок далі скиглить і плаче, якщо з ними поряд немає чоловіка. Не треба почуватися неповноцінними, якщо ми не заміжні або не в стосунках. Коли ми шукаємо кохання, ми говоримо, що в нас його немає, але ми всі маємо кохання всередині себе. Ніхто й ніколи не зможе дати нам любові, яку ми самі можемо дати собі. Щойно ми даруємо собі свою любов, ніхто ніколи не зможе в нас її забрати». Нам варто припинити шукати кохання не там, де треба. Залежати від пошуку партнера – це так само нездорово, як і залишатися в залежних або неблагополучних стосунках. Якщо ми залежимо від пошуку партнера, то ця залежність віддзеркалює лише наше почуття нестачі. Це хворобливо, як і будь-яка інша залежність. І ще один спосіб запитати, що зі мною не так. Існує багато страхів, пов'язаних із залежністю від пошуку партнера, і багато думок про те, що ми недостатньо хороші в якійсь царині. На нас тиснуть у питаннях стосунків, і тому багато жінок опиняються у взаєминах, які не приносять задоволення або в яких їх навіть принижують. Такого робити не можна. Це вияв нелюбові до себе. Нам не обов'язково створювати для себе білі страждання. Не варто й почуватися страшенно самотніми та нещасними. Усе це – наш вибір, і ми можемо робити новий вибір, який нас підтримає і надихне. Так, нас запрограмували на обмежений вибір, але це було в минулому.